care va să zică un adevărat pământ al făgăduinței, așa spun specialiștii NASA, că ar putea să fie sau că pare a fie Enceladus. Enceladus are o crustă de gheață da. și sub grust, crusta de gheață este o intensă activitate geotermală. am spus, articolul spune că bolborosește ceva. Bolborosește. Este cel mai mare obiect din sistemul solar. A fost descoperit în 1789, când francezii au descoperit Revoluția. Iată, vezi ce coincidențe, ce simultaneități. Este a șasea lună a planetei Saturn. Câte exact. Câte are Planeta Saturn? Nu știm, aflăm acum de la Așa, are 12 luni cum avem noi Nu știm Cristi ta... Pressură, bună ziua, mulțumim mult bună pentru ziua. prezență Bună ziua În primul rând să răspundem nedumeririi lui Dama Nonache. Câte luni are Saturn? Nu știu precis, pentru că depinde și cum sunt numărate Planeta Saturn este foarte mare și ca și Jupiter Adună în jurul ei tot felul de obiecte cosmice, asteroizi și luni mai mici Dar cred că sunt cert în mai mult de 10 sau 15 Bun. Uh, Enceladus pare a fi cea mai tentantă și mai interesantă. Poate pentru că celelalte încă nu s-au studiat sau, mă rog, nu ne-am uitat prea bine la, la ele? Nu, pentru că uh, Enceladus, într-adevăr, are niște surprize plăcute pentru noi. Uh, și aceste surprize au venit cu sonda Cassini, care a trecut pe lângă Enceladus uh, în ultimii ani și a descoperit că sub crusta de gheață uh, care acoperă satelitul, se găsește într-adevăr un ocean lichid plin de surprize. Surprizele de unde vin mai ales? De la faptul că oceanul lichid este cald, este încălzit de nucleul uh, satelitului și că are într-adevăr activitate termală foarte ridicată. Și de aici ideea că în jurul acelor izvoare termale s-ar putea să apară și viața. Iar ceea ce a descoperit Cassini și ceea ce de fapt a fost publicat acum câteva săptămâni este mecanismul ce încăzește acest ocean interior al satelitului. Ce anume? Este cumva interesant din punct de vedere fizic și se bazează pe ceea ce noi numim efecte mareice. Cu toții știm că Luna atrage apa de pe pământ și creează fluxul și refluxul, fluxul și refluxul. Ei bine, în același fel și planeta Saturn trage inima, inima solidă a satelitului Enceladus uh, și creează efecte mareice, încălzit-o încetul cu încetul prin, prin efecte de, uh, de frecare. Cu alte cuvinte, nucleul, nucleul uh, satelitului Enceladus este cald datorită planetei Saturn. Dar este nu numai cald, dar este și poros. Cercetătorii au descoperit că 20% Atenție, 20% din acest nucleu este plin de găuri, iar acele găuri se umplu cu apa oceanului care înconjoară satelitul. Cu alte cuvinte, apa intră în centrul uh, satelitului prin acei pori și se încălzește și revine după aceea prin niște izvoare geotermale în ocean, cu o temperatură ce atinge 90 de grade, care este foarte cald, ținând cont că suprafața exterioară a satelitului are minus 200 de grade Celsius, deci e foarte rece datorită gheții, dar acel ocean are o sursă internă de căldură care îl face cald și în jurul acelor izvoare geotermale s-ar putea, într-adevăr, să se dezvolte germenii unei, unei vieți. Am putea și noi să ajungem acolo și să vedem... Uh... Direct cum, cum se prezintă situația. Doar ca să vedem? Să ne, merită să mergi doar ca să vezi? Am putea, cum să spun, insta, instala colonii. Este interesant de știut pentru ascultători că satelitul Enceladus se poate vedea cu un telescop nu foarte, foarte, foarte performant. Un telescop de astronomi, dar puțin mai performant pe cel, decât cel pe care l am eu în, în curte. Pentru că un telescop obișnuit pe care îl putem cumpăra și care costă să spun nou fiind în jur de 200 și ceva de euro, cu ajutorul acelui telescop putem să vedem planeta Saturn, putem să vedem inelele și putem să vedem chiar și trei dintre cei trei sateliți cei mai mari. Totuși, dacă mergem la un observator astronomic, să mergem la Bârla sau la Galați, unde există un telescop puțin mai mare, sau poate astronomia amator din România au un telescop puțin mai mare, atunci se poate vedea și satelitul în adus, cu toate că el este foarte mic. Adică el are aproximativ 500 de kilometri diametru, nu e foarte mare, dar datorită faptului că este acoperit cu gheață, reflectă multă lumină și îl putem să vedea și noi de pe pământ. Asta, desigur, înainte de a ne duce acolo și, uh, cine știe, uh, să construim colonii folosindu-ne de, că folosindu de, folosindu de căldura oceanului. Da, bine, noi ne gândim să mergem peste tot. În fine, e un comentariu aici. În orice caz, e interesant valorificarea informațiilor pe care Sonda Cassini le-a adus și, într-adevăr, pare că va mai trece puțin timp până când vom descoperi chiar forme de viață, dacă ne uităm atât de atent și atât de profesionist la diversele corpuri cerești. Acum, misiunea Cassinii a fost foarte importantă. Poate că viitoarele misiuni care vor însemna precis și un salt tehnologic vor vedea mult mai multe. Exact. Da este totuși iarăși bine de spus că vorbim despre viața extraterestră eventual despre viața extraterestră doar să nu imaginăm animale sau dinozauri așa cum am fost în interviu precedent dacă este ceva acolo este practic o chimie a momentului de început de apariție al vieții și acea chimie, care cine știe poate produce niște molecule mici care încep să se reproducă Acea chimie este foarte importantă pentru noi pentru ca să înțelegem și apariția vieții pe pământ. O pentru supă că... organică, măcar atât. Măcar atâta pe care nu trebuie să o mâncăm, ci trebuie să o admirăm. Și să o, s -o admirăm, analizăm. Și să o analizăm pentru ca să ne înțelegem pe noi. Pentru că astronomia, iată, e un instrument care ne ajută să ne înțelegem pe noi. Așa de fapt cum spun și poeții, dacă ne întoarcem la poe și la Eminescu și la Luceafărul, care spunea spre sfârșit să zice, trăind în locul vostru, strâng norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece, da, Luceafărul. Uh, Luceafăru, de câte ori mă la Luceafărul, mă gândesc la acest fapt, la, la un loc rece, așa cum este Enceladus, unde pe suprafața lui sunt minus 200 de grade Celsius. Noi am fi în rolul Cătălinei. <laughs> Da. Dar, totuși e foarte interesant cum ne gândim noi să ne ducem în zona din astea foarte ostile Adică, de ce nu ne mai place aici pe Pământ suficient de mult? Avem multe motive să nu ne placă, din păcate nu putem face mare lucru Bine, bine, dar nu ne mai place pentru că și noi am contribuit la să nu ne mai placă nu? Da. Eu aș zice că este important să realizăm și de la astronom știm lucruri. ăsta Că planeta Pământ este foarte confortabilă, ni se potrivește foarte bine, este cald putem să respirăm aerul, cele mai multe locuri din univers sunt, nu sunt ospitaliere. De ce vrem să ne ducem? Pentru că, într-adevăr, în om există întotdeauna spiritul acesta de a descoperi mai mult, dar Pământul rămâne casa noastră și indiferent de problemele care sunt politice, economice, supările pe care le avem în drumul nostru către către servis, să spunem, sau că stăm mult în mașină, să ne aducem aminte că Planeta Pământ este un loc ospitalier unde putem să trăim și să trăim bine, dacă avem și grijă de ea. Și mai avem de descoperit multe lucruri și pe Planeta Pământ. Pe vremuri erau multe pete albe, acum sunt mai puține, dar până la urmă putem colora în alb lucruri mai profunde decât s-au gândit și noștri. Da. Și mai e un lucru, știi că se spun, adică spun specialiștii că nu cunoaștem, cunoaștem mai bine spațiul cosmic, de exemplu, decât ne cunoaștem oceanele și ce este în oceane. Așa că Ei. mai avem de descoperit, într-adevăr, foarte multe. A, îți mulțumim foarte mult, Cristian Presură, pentru a, subiectul de astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare. Ai vreo idee deja sau mai, mai căutăm și mai descoperim? Mai căutăm, poate mai zici tu, o idee sau poate mai vine ascultătorii scriem pe pagina iată, de Facebook. Kremit. Iată, o idee foarte bună. Ar fi foarte bine să mai primim sugestii de la ascultători despre ce, a, ce anume ar vrea să, să mai discutăm. Mulțumim încă o dată pe săptămâna viitoare. Bine, o zi bună. La revedere. la revedere, am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Presur, cercetător la Eindhoven. Philips Research Eindhoven, Olanda și acum uh, ne întoarcem aici pe pământ, pentru că aici se întâmplă foarte multe lucruri frumoase, interesante, noi De exemplu, o lansare de carte la librăria franceză Chiralina o carte care încheie proiectul experimental ce poartă chiar numele cărții sau invers, Exposing Movement Rețete s întâmplat. de developare tradiționale și rețete experimentale de dezvoltare, dar și o serie de fotografii însoțite de textele celor patru participante la proiect. Cam asta este cuprins în carte, nu? Da, și despre asta a fost vorba. Colega noastră, Mihaela Ghițe, a fost aseară acolo și a stat de vorbă cu Sabina Suru și cu Alina Ușurelu. Astăzi, la ora 19.30, la Palatul...